Marș funebru! Voi care le-ați iubit, voi care le-ați cântat, voi care le-ați pierdut și-ați plâns și le-ați uitat și totuși le păstrați ca într-un breloc de argint și astăzi fără voie, în suflet încrustata, icoana lor, icoana amantelor ce mint. Cernit în resemnarea regretelor de altădată. Voi ce le-ați pierdut și ați plâns și le-ați iertat de ziua lor, și mâine ziua tuturor, Din cântecele voastre cu care altă dată voi împrumutați eternul sclipirilor astrale, Femeii ce întâmplarea vă trimisese în cale, din cântecele voastre cu care altă dată voi însuflețeați nimicul eternului noroi, Faceți un rug pe care drept jerfă să aruncați tot ce păstrați în suflet, ca pe-un breloc de argint și în cinstea lor, în cinstea amandelor ce mint, dați foc minciunii care atât dată vă Toți care le-ați iubit, toți care le-ați cântat, toți care le-ați pierdut și-ați plâns și le-ați iertat.